Книга Буття. Розділ 15. Після того, що сталося, було таке слово Господнє до Авраама у видінні: Не бійся, Аврааме, я тобі щит. Твоя нагорода буде вельми велика. Авраам же відповів: «Владико Господи, що даси мені? Я ходжу бездітним, і господарем дому мого стане Елієзер з Дамаску». Далі сказав Аврам, «Ось ти не дав мені потомства, і хтось з ослуг мого дому стане моїм спадкоємцем». Тож знову слово Господнє було до нього. «Не він буде твоїм спадкоємцем, а те, що вийде з двоголона, буде твоїм спадкоємцем. І вивів він його на двір і мовив, глянь же на небо і злічи зорі, коли можеш їх злічити. І сказав до нього, таке буде твоє потомство. І повірив Авраам Господові, і він зарахував йому те за праведність. Потім сказав Господь до нього, «Я – Господь, що вивів тебе з Уру Халдейського, щоб дати тобі оцю землю в посідання». Він же відповів, «Владико Господи, почому я знатиму, що я її посяду?» Тоді Господь до нього, «Візьми мені трилітню ялівку і трилітню козу, і трилітнього козла і горлицю та голубеня. Появив він йому все те, поростинав надвоє і поклав кожну половину навпроти другої, а птиць не розтяв. Злетілись хижі птахи на ті трупи, але Авраам прогнав їх. Коли ж заходило вже сонце, глибокий сон опав на Авраама. Жах і велика темрява налягла на нього. І сказав Господь до Аврама: Знай певно, що твої потомки будуть чужинцями в землі не своїй, будуть рабами і гнітимуть їх чотириста років. Та над народом, в якого вони будуть рабами, я вчиню суд, і вони вийдуть звідтіля з майном великим. Ти ж підеш до твоїх батьків у мирі і тебе поховають у старості щасливій. А на четвертому поколінні вони повернуться назад сюди, бо досі ще не сповнилися гріхи аморіїв. Тим часом зайшло сонце і стало дуже темно. Аж ось димуюче вогнище і світич полум'яний пройшли між розтятими частинами. Того дня... Зробив Господь союз з Авраамом, кажучи, Твоєму потомству я даю цю землю від ріки Єгипетської до великої ріки, ріки Ефрату, Кеніїв, Кенезіїв, Кадмоніїв, Хетитів, Перезіїв, Рефаїв, Аморіїв, Ханаанян, Гіргашіїв та Євусіїв.